Mai filmünk... Soha már... A Holló! A Hollóról fogunk egy kicsit beszélni. Ezt a filmet ez borzalmasan lehúzta mindenki. Én magam, én magam sajnos nem tudtam emlni a sajtóvetítésre, ott volt John Cusack és egy csomó más híresség. Azóta is szégyellen magam. Már csak azért is, mert a legalább született volna egy viszonylag méltató írás a hollóról, ugyanis a holló igazuk van az soha. Én balfaszadíjat megérdemlem, kollégám szerint. A lényeg az a hollóval kapcsolatban, hogy egyáltalán nem olyan rossz, mint, ja, ahogy, ahogy mondják, vannak tényleg hibái, de amúgy egy teljesen korrekt thriller, egy jó izgalmas korszakban játszodik egy izgalmas figuráról, és még valami meg is próbálja a a, a regényeiből beleszűnni a filmbe a dolgokat, és hát nekem tulajdonképpen összességében... Elég eléggé tetszett a Holló, neked pedig annyira tetszett, hogy eddig utáltad Pót, de most elkezdte olvasni. Olyas lágam, 8 éves korom óta olvasom Pót angol eredetiben. Valóban nem volt a szívem csicskett, de Pó, de igazság szerint azt kell mondjam, hogy ez a filmje, ez érdekelt, már csak azért is, mert ebben az évben több ilyen személyiség átformáló filmet láthatunk, mint például az Abraham Lincolnból csináltak egy vámpírvadászt, és Edgar Allan poe meg most itt csináltak egy ilyen nyomozót, vagy hát nem is tudom, mit ajánlott ez a film, de minden esetre felkezdte a kíváncsiságomat és John hughes eléggé szeretem, és mostanában nem is olyan gyakran használják őt, használják, az nem szép kifejezés, alkalmazzák. Foglalkoztatják, ez a megfelelő Oké. Kezdeném az egyetlen rossz ponttal, ami nekem a holóban nagyon zavart, a fő és a motivációja. És... Gyenge. Igen bármennyire is jó filmnek tartom a holót, lehet, hogy emiatt húzták le, mert ugye, ha a rossz, az azért eléggé meghatározza a film kimenetelét. Erre szerintem bárki rájöhet, akinek van egy kis sütnivalója. Tehát a, a maga a szituáció a következő, Edgar Allan Poe ekkoriban eléggé le van csúszva, nem is tudom, azt hiszem, a felesége halála után járunk és teljesen depressziós meg, meg mániákus. Udvarolgat valakinek, de annak az apja meg legszelelőletni, mint egy utolsó kutyát. Tehát itt Edgar Allan Poe még egyáltalán nem egy olyan nem Amerika első számú írója a és a horror megteremtője, én, akit van, ma én... ismerünk, hanem egy lecsúszott figura. Hanem egy lecsúszott figura, mint általában a költők, írók saját korukban. De ettől függetlenül szerethető, mindenfajta hülyeségével együtt, és elkezdenek ilyen titózatos gyilkosságok történni. Hogy... Edgar Allan pót másolja a gyilkos. Edgar Allan regényeit, bocsánat. Regényeiből ráterülő a gyanút filmben Inkább mint gyanúsított szerepelés azért segít, mert, rá, mert ráterelődik a gyanú, és, és a barátnőjét, barátnőjét elrabolják, és hát ugye érte mindent megtenne. És aztán én után olvastam, hogy Edgar Allan Poe tényleg így halt meg, ahogy a vége van, hogy ugye egy padon megtalálják. Nyilván nem ez nem spoiler is hát, így halt meg, ez valóságosított. E, e, ezzel kezdődik a film, tehát akkor meg nyilván. Ne. Tehát ez annyira nem nagy spoiler, és egy ismeretlen nevet suttogott, és erre építették rá az egész filmet. Tehát az utolsó napig egy dolgozott a Ferret garavampo ez a remek film, amit ráadásul nálunk forgattak. Na és hát ezek a gyilkosságok, ezek annyira nagyon jól meg vannak kreálva, hogy egy ilyen gyilkos, az nagyon művelt kell, hogy legyen, és nagyon befolyásos, hova tovább, nagyon gazdag. Tehát, úgy, tehát nem csak film szempontjából gyenge, logikailag is gyenge, mert, hogy mert az, logikai az a dilkos, aki. Gyenge, így van. És én és ráadásul nem is gondoltam, hogy az lesz a motiváció, ami, hanem mondjuk legalább az, hogy ő bele van őrülve, Edgar műveibe, de mindenképpen meg a, a megnézése tekinten... Beszéljük akkor egy kicsit arról, volt jó benne. Jó, a színénszi jó volt a látvány. A hangulat aki, nagyon. A hangulat jó, jó volt, a valószínűleg, ezt is szeretni fogja Ró érdemes megnézni, mert sokan lehúzták de annyira nem rossz, és talán még igónak is mondhatnám én is tanult kollégámnak pedig rendkívül a tetszését. Így van, majd fogok is róla írni és hogy ne a sorba, én nem versben teszem mert nem akarok epigó lenni vagy azokkal a tollakkal ékeskedni amiket a holó kineveztek magából amit viszont nem húztak le eléggé 2012-ben, pedig szerintem nagyon-nagyon megérdemelte volna az a Men in Black harmadik része. Menin Black 1 szerintem nem volt hossz egyáltalán, bár nagyon rég láttam, újra de A kettő azért érdekes, mert az volt a legelső film, mint DVD-en láttam, mm. is házi moziban, és házimoziban, és ehhez képest nagyon nem tetszett. Én meg már nem is emlékszem. Én sem emlékszem a műrát, arra, arra emlékszem, hogy nem volt se elég vicces, a forgatókönyv is egy gyenge kérdezés, volt. Föl. És igen. És a harmadik rész, az szerintem alig egy, egy hogy is fejezem ki szépen magamat, hangja fasznyit jobb talán, mint a kettő volt. És ez nem dicséret. Tehát a Men in Black 3 az annyival jobb a kettőnél, hogy benne van az a srác, aki egyszerre látja a múltat, a meg a jövőt. Meg. Tehát az az Pont a, az ő tetszik benne, az a, a leggázabb. Ő volt az egyetlen értékelhető pontja az egész fülnek. Fuh. Amúgy se a látványvilág, se az ellenség, se a poénok, se a szereplők, annyi pontot kihozhattak volna ebből, hogy a Will Smith visszamegy a 60-as évek, hogy az nem az sehez képes meg. Végül is kihoztak le egy csomót, amikor a rendőrök lekapcsolják, mert hát egy fekete vezet egy autó. <gül> jó, az jó. Ez, ez, szerintem azért voltak benne poénok, csak hát ez nem egy vissza hát, az jövőben volt. Hát már így is azt mondták, hogy máshol, ja, mert ott is vannak ki, tehát Hill Smith visszament a 60-as évekbe, és jönnek ezek a poénok, szerintem épp pedig kihasználták ezt. Ez Ez jó. Benne, hogy ugye még nem voltak ilyen nagyon politikai korrektek a rendőrök, de amúgy meg majd mondja egy jó poént ezen kívül, ami, ami, ami erre a 60-as években... Azért az nem az tudom, mert én ki nem álltam a t és ezért egy újabb róka volt leúztak a Menindek 3-ról, ami nem baj, mert hát a második résznél szerintem annál létezhetett hogy rosszabbat csináljanak, viszont Tommy Lee Jones már iszonyat vén. Tehát nem is azt viszont, a volt, nem tudták se cégével, se botokszal, se semmivel fölhozni egy embert. Tehát hát szarulál jobban, néz is a hobbiba mint, mint a Tommy Lee Jones. Viszont kiátszotta a fiatalt? Na, a, a George Brown. A George Brown, őt mindenki dicséri, és nem is véletlenül, mert ő sokkal jobban hozza a Tommy Lee jones mint például a Looperben. gordon Gordon Lloyd Brennan, mindenféle smink nélkül massz nélkül, pofa nélkül, meg meg tudom, egy minélkül. Ami nem tetszett a Men 3-ban egyébként, az az erőltetett megmagyarázás, hogy valójában, beszéljünk azt, vagy ez a bőrvassz polnázat, azok kapcsolják itt ki, akik nem látták meg a filmet. Hogy halkítsák le egy kicsit. Tehát az első rész az tök jó volt, hogy csak így felfigyelt a Vigyos képességi miatt, hogy egy állhatatos rendőr, meg egy, meg egy, meg egy aglis kis zsarú, és aztán meg kiderül, hogy már ezer éve ismerték egymást. Nem tetszett továbbá ez, a, ez az úgymond főgonosz bár, a, a, bár mondjuk a menim blackek, azok sose arról voltak írások. Jó főgonoszok vannak. Főgonoszok vannak mert nekem még az első rész Bogár, edgár is egy akkora hú, idiótaság volt, hogy na mindegy. De ez, ami egyik kezéből is jön egy fog, meg a, meg a szájából is egy fog, és a fogán is nő egy fog, tehát ez valami... Hú, hát ez már ez, ez, ez, ez túl sok, ez a sok nem a. A robothal. Ezt szerintem maga kell fogod egy másik film, amit viszont nagyon sokan lehúztak, Fehér és a Vadászok beszélünk, amit viszont nagyon-nagyon-nagyon nagyon mindenki. Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy mindenki lehúzott, és mindenki azt mondta, hogy egy szark. Én olvastam róla egy egész jó kritikát, és az aztán beindította az agyamat, úgyhogy egy kicsit most én lennék az előbb ügyvédje, hanem van Szóval, ilyen még úgyse volt sosem. Ez az a film, ami miatt a egymásokat. Robert Peti és uh, Kirsten Stuart között meg elhidegült a viszony, mert ugye a rendező bácsi megdugta a művésznőt. Hoppá! Há van ilyen? Hányi Te tudtad ezt? Néha a rendezők dugják a művésznőket. Ne, <gül> ne biztos, hogy csipagyka. <gül> Ilyet eddig csak a csinál, nem? Ja, csinálnak. Álfegy cicskókotat. És hogy uh, vizuálisan nem rossz ez a film, bár én még nyáron azt mondtam rá, hogy ez egy gyűrű kuramásolat. Mégpedig azért, mert ebben is rengeteg hasonlom a hobbithoz, ebben is rengeteg hasonlóságot lehet felfedezni. Többek közt a világ legröhelyesebb lelkesítő beszédét, amit a Hófehérke idéz egy csatamérned, és így lehet látni, ez, ez, ez egy dilettáns, ez a nő bárkit lehetett volna a szerepre. Nem is értem, mi nem a Rumi volt, vagy, vagy valamelyik ilyen fiatalabb színésznő, aki. Mondjam. Na mondja. Ja, mert őt dugták meg? Nem nem, nem, nem, hát ez nyilván később történt. Tehát így értem, mert hát a Hófér és a vadászban azért szerepel a tor, meg a. Ja, a kalapácsos paraszt? A, a kalapácsos paraszt. Azért szerepel benne, meg azért szerepel benne a Bella, mert ez a film a tinirányoknak készülő készül fantasy. Ez teljesen az ő koroszályokat célhozta meg, és ezért nem tetszett senkinek. Még a tinirányoknak sem, mert mondjuk meg annyira nem szeretik a fantazit, Tehát ez egy ilyen elég furcsa a dolog volt. És 8 törpe volt. Tényleg? Igen, 8 törpe volt benne. És... Christian Stewart szarul játszik. És szája mindig nyitva van. De hát ezek nem új dolgok, viszont... Nekem igazából annyira sok nem nem a filmmel, tehát nekem ahhoz képest egy pozitív csalódás volt, amennyire mindenki leugúzta a sárga földig. Szóval a cégiben szerintem jó volt a látványvilága, és nekem nagyon tetszett ez a borongós világ. A cselekmény az folyamatosan pörgött, csak a törpék és jópofák voltak. Törpék jópofák szerintem voltak? Nem, volt annyi, Törpék annyira voltak jobbafák, most akkor te támadod ezt a filmet, vagy én, mind a szerepet cserélték. Szó, szó nem volt arra, hogy én ezt a filmet támadni fogom, mert nem, mert Pozitív csalódás volt. Nem szóval. mondanám, hogy egy nagyon jó film, egyáltalán nem közel se, de ahhoz képest, amennyire mindenki lehúzja, és ahhoz jaha. képest, amilyen célcsoportnak készült, és akiket meg se talált, és ahhoz képest, hogy meg is bukott még ráadásul, szóval képes, ezekhez képest annyira nem volt rossz. Szóval a, a, az, az, az nem volt baj, hogy a törpék, akiket egyébként Bob Hoskins, meg ilyen nagyobb stárok játszottak, azok szará munkát és föl se tűnt, hogy egy hófélké és a hét törpékben nincsenek a törpék. A, a 70. percig az utolsó egyharmadban játszódnak, és ott a csatornában térdig vagy vagy nyakig gázolnak a, a Szarban. A szarban, mondjuk ki, és mondjuk a, ki, legyünk a... ösztöntek a szarban, és, és ilyen szaros, faszos poénokat nyomatnak egymás után, és, és ezzel neked nem volt semmi bajod, hát annyira gázak voltak, hogy úristen, és, és, és gondolom levágtat, hogy meg fog az egyik halni, és az egyik törpéből fog, és amiatt aki, akivel táncolt a hófehérke, hogy előtte még táncoljon vele, legyen boldog, aztán meg kapjon egy nyilat a szívébe és halljon meg, is ott adjon egy fú. Azért ha azért egy 8 szert, hogy meghallhassnoz egyértelműen. <gül> figyelj, <gül> De figyelj, figyelj, kellett bele rám ez egyértelműen. Tehát a torna nem hallhat meg, mert a Tin lányok szíve összetörne, hogy Bella sem hallhat meg, mert hát vele már már Twilight faszom tudja, anyadi része óta. Viszont, És ami hát, jobb volt, Charles Theron. Ja. Hát nem, hogy már róla ne beszéljünk. aki borzasztó volt, Borzas volt Charles Teron ro ro rosszabb Borzas volt, mint o. Kristen Stewart járna, olyan szinten túlipacskodta a azt a szerepet, Hülyen. undorító volt soha nem gondoltam, de hogy ezt rossz. kell mondanom de a Charles Teron sokkal, sokkal sokkal szarabb volt, mint az a színésznő, akit én bárkinél jobban utálok ugyanebben a szerepben, a Julian Roberts a tükröm tükrömben, sokkal rosszabb volt pedig te pontosan ismered a Giulia fölőződő hát te kész vagy hát, tiszta jó volt a Charles Teron Töszzerelmes vagy vagyok bele. Töszzerelmes vagyok bele, ennek ellenére végigripacskodott. Én néztem. Én néz, néz, így néztem. Én néztem. Én néztem. Én néztem. néztem. a nőt. és itt... Azok a jelenetek mentett, ki, meg ezt írt. Te túljátszott, ezt nem kéne, nem szóltak neked, hogy ez gáz. Te figyelme, az már gáz a Krisztán le most a színről. De hogy most a lehet? A lehet, hogy olyan, mint egy guminő abban a filmben, és az összes többiben is, de legalább nem ripacskodik olyan durván, és annyira föltelmesen undorítom vissza hogy mint hogy Charlie Sterron, aki most már azért, mert lehet, hogy kapott egy Oscát, most már színészének képzeli magát, pedig azért lehet, hogy attól még elég messze van azért, mert egy filmben kirozták csúnyára, és csak ezért kapott a Monster. Na akkor most Csárszteron a Prometheus-ban, vagy Csárszteron a hófehér és a vadászban? A Prometheus-ban. Inkább a Prometheus-ban. Ott legalább megkúrjak. Hát valószínűleg itt is, csak hát itt még királyú is. Ha már itt tartunk, akkor meg kell említeni mindenképp a tükröm-tükrömet is, ami szintén egy hófehérke feldolgozás volt. Szintén lehúztak, szintén megbukott. És ez jobb? És jobb sokkal. Jobb sokkal? Persze, mert hát a kedvenc rendeződ rendezt. Nem, nem a kedvencem, de mindenképp egy rendező. Tehát, Ezt, azt a film, hogy se tudta ez azért vagyok be ez nagy dolog. Uh, amúgy amúgy híten, az mesésebbre és kép humorosabbra veszi a figurát. Szerintem nézd meg, neked nem fog tetszeni éppen ezért nem ilyen fantazi, hanem inkább mesebelitottságú, de azért hát nem hát ez, ez fantazi akar lenni aztán mégsem tetszett. Fontos ezekből a mesékből, mint a Piroska és a farkas, meg most jövőre jön a Jancsuliska, meg adiás, hogy passzuljon meg mászó passulj. Jack. Tehát ezek milyen faszomért kell állandóan ilyen. Hát ugyanazért, amilyen a Torpedóból az a ötlet hiányek hívják. És ha már ötlet hiány, akkor remekül át tudjuk kötni a következő filmre. A beszélgetést, a Born hagyaték, vagy born a Born is faszadék, jobb. ha úgy tetszik. Egy picit beszélünk róla. Mi lényegében ez a Born hagyaték. Én úgy ültem neki a filmnek, hogy jövő, biztos nem lesz jó. Jeremy Rennert nem tudom hiteles akcióhősként elfogadni, alkatilag meg ugye a fizimiskáját tekintre sem tartom. Tehát akkor már inkább ő olyan szerepekre tök jó, mint ami a, a bosszúállókban volt. Vagy... vagy a... tetszett, ez csak most mondom. Nem, nem, nem, nem, nem, Az nem tetszett, hogy már akkor tudtam, hogy ennyire hype-olják és tárolni fogják ezt a faszit. Nekem az nem tetszett. Mellék szerepekben ő egész jó. Tehát a, sokkal jobb a bosszúállókban állókban sokkal jobb a Mission Impossible négyben, mint a Tom Cruise-nak az a sidekickje. Ilyen szerepekre hogy nyomul, hogy bizonyítani akar, vagy mi? Nem, nem, ő nyomul, az, hogy nyomatják, és szerintem érdemtelenül, mert sem a tehetsége, sem a külsége, sem semmi nem, bizonyított még annyit, hogy most akkor neki kell lenni a minden akciófilmek, a főszereplőnek meg neki kell az akciósztárnak lenni. Még, még lesz, jövőre lesz még pár film, amiben ő majd izé főszereplő lesz. És ez volt a legkisebb problémám a filme. Még csak nem is az hogy Jeremy Renner van benne, meg hogy teljesen elhagyják az eredeti szállat. Már olyan értelemben teljesen, már Ben nem a főszereplő, és nem az ő karakterek bonyolódik a cselekmény. Még ez sem zavart, hanem amikor elkezdődött a film, és még az elejét és nem tudtuk, hogy mi lesz ebből, engem akkor már úgy idegesítettek dolgok, hogy ugye láthattunk felváltva fejeket, amik érdektelen dolgokat mondtak, és láthattunk felváltva egy Jeremy rendelt, amint a vadon van kóbora. Sajnos, miután végre lett a filmnek, rá kellett innom, hogy ezek voltak a film legjobb percei. És ez nagyon ciki. Amiért rossz a bord, amiért nagyon rossz ez a film, az az, hogy teljesen unalmasan és ötlettelenül másolja az előző rész Itt is van egy ugyanolyan párhuzamos vágással megoldott tetős üldözés, mint amilyen a szem a harmadik részben volt. És van, van benne az a üldözéses jelenet, az is tisztára egy rakás gogyi. És még csak nem is ezek a legrosszabbak, már oké, okay, hogy gagyi az egész ilyen szempontból. A leges legrosszabb az az, hogy közben rohadtul, unalmas és érdektelen az egész. A Rachel Reis sem se vonzó benne, se nem érdekes, nem akarok bele együtt érezni. Uh, és az egyetlen olyan lehet még így is hozzá kapcsolódik, amikor ugye fejbe akarják őt lőni a kémek, ez a bemutat, hogy ez a kémvilág, ez, ez milyen rohadt dolog. Szerintem a filmnek már úgy alapvetően a logikája sincsen rendben, hogy csak azért ki akarják nyílni az összes ügynököt, mert egy nagyon durva véletlen sorozatnak köszönhetően a porn ügy úgy alakult, ahogy amikor lehetetlen egy a milliárdhoz az esély, hogy ez még egyszer bekövetkezzen, viszont ők már milliárdokat dollárokban belepumpáltak ezekbe az ügynökökbe, akik a leghatékonyabb ünökök az egész világon. Tovább szőve a dolgokat, és súlyosbítva a filmnek a, hogy mondjam, hiányosságait, vagy, vagy a gagyiságát, még azt is elmondhatjuk, hogy a a kevés olyan film közé tartozik, ahol a részek egyre jobbak és jobbak és jobbak lettek. Mind a három. És erre jön a negyedik, és elcsaszi az egészet azzal, hogy ilyen... Hogy ilyen... Miut tudsz erről akarni mondani? Mert amit írt erről a kritika, az is olyan, hogy... Hát ez is szar benne, az is szar, de végül is meg lehet nézni inkább ilyen a kritika, amit írtál róla. A jóról nem kell beszélni, hagyjuk már, hagyjuk már a jóról, a jóról, a jóról óráknál a óráknál az lehet az beszélni. Kritikában általában a, a figyelések azt mondják, hogy segetni az. A kritikában általában a rossz szoktam, mert én ilyen kis szőröző Mi vagyok, de nekem azt tetszett ebben a filmben, hogy nem folytatás, hanem egy ilyen párhuzamos, a hár, harmadik része párhuzamosan haladó filmet kapunk, amiben a többi ügynök életét mutatják Oké, oké, oké, rendben. Annak, hogy ez a story az párhuzamosan fut a, a bornal, van valami lényegi mondani valója, vagy ez csak egy főszer. Persze, hogy van egy lényegi mondani, mert hogyha mondjuk esetleg újra nézed majd a harmadik részt, akkor majd találsz olyan átkötő jeleneteket, amiket itt is ugyanúgy megcsináltak, vagy pedig egy kicsit mások szemszögből, mert ez, ez a film. Mi történik, mi történik a meddémon karakterével, Látható, az, hogy a többiekkel mi történik, mert én szerintem te nagyon nagyban állsz hozzá, hogy nem írtanának ki egy perc alatt egy csomó ilyen jó ügynököt, amikor a 007 esre rámondja az em, hogy löjön már az Isten és egy perc alatt feláldozza a James Bondot, és ő a James mond? még csak nem is ilyen, ilyen szedálós gyerekek akik egyébként, akik egy nagyon erős jelenetben halnak majd egymás után. Hát ott fut az egyik csáva a a fekete, és hirtelen szívéhez kap, és még csak az se el van kapott egy sziginfatust, Meg a másik. És úgy írják fel, a, a doki fölírja neki, hogy ma már pedig ezt fel, és ez a, ha, ez a hatalom szerintem. mocskos gépezetét mutatja be ez a born. Sokkal inkább a, a mögötti dolgokra ad egyfajta rálátást. Nem mondom, hogy nincs hibája, de tele van egy csomó nagyon kemény jelenettel. Mint például a Waze karakterét meg akarják külni. Én ezt akartam mondani, hogy ha naív lennék, akkor ezt szerintesem tartanám jól, de azért nagyon jó jelent, és annak értem is a lényegét, de annak logikailag semmi értelme nincs. A hatalom az úgy gondolkodik, hogy neki mi a legjobb. És neki nem az a legjobb, hogy éveket és milliókat basszon el. Egy olyan véletlen sorozat miatt, ami lehetetlen, hogy megtörténik. Még egy. Miért lenne lehetetlen. Ha, figyelj! Em, Emlékszem, miről, miről szólt az első három part? Emlékezetét vesztette a küldetés során. Mennyi az esélye csak annak, hogy még egy ügynök amnéziás legyen. Jó? Álljunk meg itt, hogy semmi. Tehát már itt nincsen semmi jelentős jó, történhet bármi de nem az, hogy a emlékezetét elveszti, aztán utána még, érted, most utána menekültek nem tudom hány részen keresztül, meg ilyen maninációk voltak, meg olyan mahinációk. Kizár dolog, hogy még egy ilyen ünnökkel még csak hasonló is megtörténjen, mint a borna. <gül> és emiatt leállítani az egész projektet, ez egy hatalmas baromság. De ha még ha mindenben igazat is lenne, és tényleg ennyire uh, rohadt, már már öncélúan buta ez az egész szakma, ami, oké, okay, tegyük fel, hogy így van, akkor is érdektelen és unalmas a film, akkor se történik benne Én semmi. Az. 135 perces, érted? 135, 135 perces. Nekem, nekem három órásnak tűnt. Végnéztem, né néztem, és vártam, hogy Na, már valami. És amikor volt valami, akkor megkaptunk egy gazdálkodó akciót, amit már láthatunk az előző részekben. Sokkal jobban, évekkel ezelőtt. Adja már nincs semmi rétikusultság ennek a filmnek, pont ugyanúgy a pénzre megy rá, mint a korábban tárgyalt hobbit. Csak e, még a hobbit az legalább támaszkodhatott egy eredeti regényre, amiből kihozhatott esetleg valami többet is, addig ez már nem támaszkodhatott semmire, csak a saját szegényes fantáziájokra, amiből nem futott többre, mint unalomra, és arra, hogy e, ismételjék az előző ahol személyteket, látásul rosszabbul, mert Tony Giroj az nem véletlenül nem egy Paul Kringrassz. Nagyon jó volt. Az a helyzet, hogy te még emlékszel mind a három borra, bár utálod őket, mert a James Bond ellenségének tartod őket. Nem tartom, a James Bond ellenségének figyelje. a Born ultimátum, az egy kategóriák a jobb film, mondjuk, mint a Quantum Csendje. Ha ne, ne haragudjál, de a, a Born Legacy is jobb film, hagyjál már te Én megnéztem a Born filmeket, de sose lettem egy nagy Born fan. Újra akartam most nézni ezt a három részt, eddig még nem sikerült, de nekem az első részen kívül a másik kettő teljesen összemosódik. Ha annyit tudok, hogy az elsőben még nagyon idegesített ez a kamerarángatózás, ott hozták be ez divatba, és utána talán a második, harmadikban már elhagyták, de ott meg az idegesített, hogy kiírták a Franka potentét, Úgyhogy nekem mind a három filmben van egy kis vajom, meg én meg meg voltam, így nem tudom, úgy így elfogadni, mert én itt a Kemény Smiszjőrömben ismertem meg, és utána meg most akció volt. És a Kemény Smiszjőrömben ismertem meg, de hiteles lett Akcióhősként. Nekem az nem éreztem úgy, hogy nyomhatják meg Star wars mint a rendert. Érdemtelennő. A Demon addigra már letett valamit az asztalra, amire egy bor szerepet kapott. És jelezzem, hogy ott sem az első, lett a sikere, a második, harmadik. De ha az első nem lett volna siker, akkor nem csinálnak egy második. Hát nyilván. de de, de, de nagy, nagy mindegyik rész, nagyon durva. Hogy nekem azért tetszett ez a film, mert azt mutatja, hogy utoljára egyen leszámolást, most lehet, hogy ki fog szemetni, a Polinkba láttam, ahol állandóan elvágták ezeket a számokat, csak ott egy illegális bűnszervezet egy maffiánál, és számomra ez a film azt mutatta, hogy a hatalom ugyanígy működik, még akkor is, ha legális, mert hogyha magát kell védeni, akár egy jót, balú sikerült Youtube felvétel miatt, azonnal megszakít mindent, és több mindegy, hogy mennyi pénzt áldozott bele, mert annál is több pénzt buknának rajta, hogyha ők utánuk utána tudnak nyúlni, és lehet, hogy már megéri az a pénz, hogy téged ne varrjanak be, mert véded a kényelmes helyzetedet, és inkább feláldozod az embereidet, és egy perc alatt feláldoznak bárkit, csak annyi a különbség, hogy ők nem a maffia, hanem kedves uh, hétköznapi emberek, akiket föntről pénzelnek, akik a te főnökeid, akik esetleg orvosok lehetnek, akik tanárok lehetnek, akik uh, úgy igazgatók lehetnek, és uh, így épül fel egy szervezet. És ezzel szeretnénk is lezárni a 2012-es filmeket és a 2012-es évet. Elég volt 2012-ből, augusztus volt. Rendkívül jó év volt 2012, tanult kollégám szerint nem is volt túl sok rossz film. És nem, a... nem tudunk felállítani egy 2012 legrosszabb legrosszabb filmen. Feltudnánk, tán. csak sajnos nem vagyunk olyan hogy megnézzük a rossz filmeket is. De rengeteg jó dolog történt 2012-ben, rengeteg jó film volt, nagyon élveztük. Például a legjobb dolog a Prometheus. Vagy. Nem? Ez, ez nyilván, nyilván csak valamiért nagyon rossz fajta lehetett. És reméljük, hogy 2013-ban is hasonlóan jó mozis évünk lesz, és a következőben erről fogunk beszélni.